Akkor akkor itt a hétvényk vetekedő újabb adása így csütörtökön. Másodszorra futunk neki a magyar focinak foci nélkül. Eddig volt egy kis adásszünet, de hát az, az a technikai bravúroknak a sorozatának köszönhető. Tehát ami, amit másodra is próbáltunk, arról lesz szó, hogy úgy beszéljünk a magyar fociról, hogy minden kevesebb taktika, tolódás, centerhalf és középályás legyen benne. Itt van velünk Fekő Ádám, aki újságíró és Diósgyőr, károsult, illetve Hanta, aki a magyar blogoszféra felkent, nem tudom, papja, császára mindene E, foci vonalon, e, hát aki nem, a, aki egy uborkás üvegben él, az életét válszág, még az is tudja, hogy, hogy a héten elkezdődik. Ez lényegtelen, e, köszönöm, és a, a, az, az is tudja szerintem, aki, aki egyet, egyáltalán nem érdekel a foci, hogy szombaton kezdődik, a, sőt pénteken kezdődik a foci, a magyaroknak meg szombaton és ezt próbáljuk meg egy kicsit uh, körüljárni. Uh, én azt gondolom, hogy, hogy egyébként az országban úgy nincsen fociláz, oké, minket ezt foglalkoztat, mert hogy meccsre járó emberek vagyunk, uh, háromba-ketten ótvattunk szembe az izraeli barátságos meccsen, de én azt gondolom, hogy most, most nem látom azt a hatalmas uh, elánt, hogy uh, hogy, hogy mindenki ezzel foglalkozna. Az úgynevezett választások például, meg az előtte lévő turbulenciák szerintem most közéletileg több embert foglalkoztatnak. annak köszönhető, hogy azért egy, hogy ugye, tényleg ugye zajlottak le az EP és az választások is, annak a hatásai azért bármennyire is szeretjük a labdarúgást, azért, azért azért több ember számára kézzel foghatók. És szerintem azt se felejtsük el, hogy ameddig 2016-ban azért egy elképesztő szenzáció volt a fejekben, hogy ott van nagyon hosszú idő után egy magyar csapat 2021-ben, hát ott ugye a Covid miatt, meg a félig meddig hazai rendezésű, és hogy, hogy, hogy ott azért így nagyon arra figyeltünk, hogy egyetlen végre történik valami, szerintem most már azzal, hogy egy kicsit uh, ilyen elvárás, ki nem mondott elvárás lett, hogy azért ez a csoport ez már megvolt egy párszor, hogy kicsit tovább kéne ennél menni, uh, az, az, az, az szerintem a felkészülést is befolyásolja, bár azért ez is érdemes hogy Budapest belváros, ahol már gombamót szaporodnak az épített kivetítők, meg ilyesmi, azért nem tartom ki, ki lehetnek, hogy szombaton egyszer csak itt itt lesz a város mm. szurkolókkal. De a es LB ugye még arról is szólt, hogy volt ott egy ilyen mestersélyesen keltett uh, hisztéria. Uh, ugye, a, a, a, a, legalábbis nekem az ebbé arról szólt, hogy a németek mellemények környékén volt ugye a, a szivárványos Müncheni uh, stadionnal, vagy nem szivárványos, meg politikai uh, állásfoglás, vagy se, szivárványos uh, karszalakban futkarászni a pályán. Én, én egyébként most én egy dologra szerintem most ezekre a felhangokra nem is annyira még a német rendezésenére se. Szerintem ez egy dologról fog szólni ez az EB, vagy arról, hogy, hogy, hogy dobunk valami nagyot, már mint a válgató dob egy nagyot, és ennek a turbulenciája, a vagy az, hogy, hogy lesz egy komoly fejrálás, mert komoly fejrálás lenne, ha nem jutnánk tovább a csoportunkból. Most már az az, az, az lenne, szerintem. Legalábbis a közvélemény számára az nem. Nem tudom, engem, engem igazából egy dolog foglalkoztat most ezen az elvén, és akkor, és akkor most kivételesen én most fociról szeretnék beszélni ebben a műsorfolyamban, hogy, hogy a magyar válogatott valóban megérkezette oda, ahová, ahová képzeljük őket. Tehát a, a magyar válogatott sorozatban a harmadik elvéjén van kint, és és eddig mind a két elvén, amin kim voltunk, elég komoly teljesítmény nyújtott. Ugye rögtön 16-ban tovább a csoportból, ráadásul csoport elsőként, 21-ben a, a címvédő és a németekkel, meg a portugálokkal egy csoportban az utolsó percekig fönnállt a, a továbbjutás esélye. És most megint, megint, megint kim vagyunk, és most egy, egy olyan csoportban, ahol nyilván a németek a maguk módján kimagaslanak, és akkor is Coach párossal. Ez, ez most egy olyan felmérő lesz, a, most már ennyi, hat éve van Rossi, vagy hét? Ha Jövő hét, 19-én a, a, a német meccs a, a napján lesz hat éve. Jó, hat éve. 2018. Hogy... június 19. Tehát ugye a Rossi megcsinálta ezt, e azt, hogy a, a magyar válogatottat, amiről azért majd szerintem érjünk ki arra, hogy ez a magyar válogatott értelmezhető a magyar futballberkein belül, vagy pedig egy attól arról valamilyen szinten leválasztott dolog, hogy ez a válogatot megérkezette Európába, és megérkezette Európába úgy, mint egy, egy legalább középcsapat, akinek, akinek esélye van a továbbjutásra, akitől már lehet várni valamit. Ugye azért az, azt látjuk, hogy ennek a válogatottnak van egyfajta játéka, úgyhogy ez rosszítól nem olyan meglepő, egy szervezett csapatról beszélünk, viszont Akár, akár egy Albán vagy ö, bármilyen kisország válogatottjával ha összehasonlítjuk, jóval kevesebb igazán neves játékosa van nagy átlagban. Tehát, hogy ez a, ez a, ez a válogatott egy, ö, egy ilyen saját jogán, saját maga által ö, létrehozott rendszerben, ért éri el folyamatosan azokat a sikereket, amiket az elmúlt időszakban elér, és most, és most lesz egy olyan pillanat, amikor egy, egy kvázi világeseményen, vagy egy európai szintű eseményen, az be is bizonyíthatja, hogy ezzel hol tart. Hát ugye itt, itt, itt szerintem azt is érdemes megjegyezni, hogy a, talán a laikusabb hallgatóknak ez nem teljesen egyértelmű, de hogy a válogatott futball az szerintem olyan legkésőbb, olyan 2000 óta, de, vagy legkorábban 2000 óta, de lehet, hogy, hogy nem annyira régen, de hogy már biztosan nem a a szakma csúcsát képviseli. Tehát, hogy voltak azok az idők, a 98-as vb re nyilván emlékeztek, hiszen öregek vagytok, a, a, és nem emlékeztetem, a 2006-os valam, valamilyen eset, tehát egy csomót le lehetne mondani, ahol, ahol teljesen egyértelmű, hogy, hogy, hogy az volt szigorúan a, a labdarúgás mint sport csúcs, hogy világbajnokság, vagy Európa-bajnokság, ez nagyon érte, hogy az Európa-bajnokság az tulajdonképpen egy világbajnokság, minusz és brazília e, jó nagyjából és az elmúlt években, az elmúlt olyan 15 évben mondjuk, olyan elképesztő pénz ömlött rá a focira, ami ugye nyilván egy gyakrabban megrendezett valami, tehát, tehát jobban lehetsz követni, jobban nagyobb függőséget okoz, de tesz, azt hiszem mi tudjuk a legjobban, és, és, és emiatt a valóban jó, jó szakembereknek a túlnyomó része az, az, az itt fog elhelyezkedni felfoghatatlan pénzekért, és ezek a, a csapatok olyan különféle taktikákkal dolgozok, amit egyrészt én nem értek, másrészt, másrészt ezeket nem lehet egyszerűen begyakoroltatni azzal, hogy, hogy te nem is tudom, évente tartasz négy összetartás, meg, meg játszol hat darab meccset. És szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy nem véletlenül lehet látni, hogy a kis csapatoknak a, a felívelése, vagy, na, szóval, bocsánat, szóval, hogy a, a 2016-os nem véletlen, hogy például a tő, fantasztikusan elején felül magyar válogatottból igazából senkit nem nem fel. Pedig mindenki azt hitte a régi rutinok alapján, amikor láttunk ilyen elbékén kiemelkedő. Hát is úgy is most megismer, és kiderült, hogy azért, nem, mert hogy már nem itt ez, ez már nem egy kosár valójában annyira, és itt, hogyha van összeszokottságot, szervezettséget, állandóságot, amit a magyar válogatott ráadásul kiemeltem megkap, tehát hogy az egész Magyar Labdarúgó szövetség úgy irányítja a bajnokságot, hogy elképeszi jól jön a válogatott, ezt ne gondoljuk, hogy a németek, ahol a Bundesliga az egy létező dolog meg. Én, én kicsit így adnék vissza, hogy, hogy, hogy gondoltuk, hogy elindulunk egy kicsit a Kályhától olyan értelemben, hogy, hogy hol, hol, honnan, tehát hogy itt van a ez felvetés volt, hogy mi ez a foci LB most, hogy hol van ennek a, a focin belül a helye, de a, ma, a magyar válogatottnak a, a történeten belül hol van ez a helye, ugye Szerintem nagyon sokan, akik szintén, akik kevésséggel követik a focit, meg ők is tudják, hogy 2013 őszén volt egy nagyon brutális veresége a magyar váltatnak amit 8-1-re álltunk felre Hollandiában. Gyakorlatilag 10 és fél év alatt eltottunk, oda, hogy saját jogon mindenféle ilyen eljárási, mindenféle ilyen lebonyolítási izé, technikán ö, ö, kívül saját jogon a csapat elsőként kijutott a, a a válgatott oké, okay, hogy harmadszóra, de most úgy, hogy csont nélkül, tehát az, hogy semmi izé, megrengés nem volt benne. Szóval nem a kezden például azt kijelenteni, hogy ez egy sikerkorszak, az, az nem, az, nem az, az, az vitathatatlan. Azon szoktunk vitatkozni, hogy mit jelent ez a sikerkorszak, meg hogy kitől van, meg mitől van. De az, hogy ez a magyar futballban egy, egy teljesen jól körülírhatóan a válogatott futballban, vagy az egész futballban egy teljesen jól körülírható sikerkorszak, azt az szerintem azon már nem lehet vitatkozni. Hát igen, Mondjuk, de... igaz ez. Egyrészt igen, de ugye de, de, de, de, és, akkor, és akkor beszéljünk végre az tényleg, tényleg érdekes dolgokról, tehát hogy sportszakmailag azzal, hogy tényleg a világ összes támogatását megkapta a válogatott az egy nagyon nagyon volt. Tegyük az, hogy megkapta azt a klasszikus politikai támogatást, aminek Magyarországon semmi nincsen. Tehát ez, ez, ez, ez, ez, ez egy elég egyértelmű. E, és ugye... várja, várja, várja, azért, hogy a politikai támogatásnak, tehát az, hogy, az, hogy a rendszer valamilyen szinten beálljon mögé és sikerként tehát egy, egy sikeres dolgot kezeljen, annak meg kell előzni a azt, hogy maga a válogatott már sikeres legyen. Tehát előbb érkezett meg a siker, még valószínűleg a dárdai környékén, mint az, hogy a politikum beállt volna el Szerintem semmi köze az... a politikumnak a, a sikerhez, pontosan a kihasználáshoz Ez van. Ez egyáltalán köze. nem igaz. Volt egy Szerintem. egyértelmű cél, pont a két héttel előtt beszéltük, hogy volt egy egyértelmű cél, hogy a magyar válogatott futball az jó legyen, vagy legalábbis sokkal jobb, mint 2010 előtt. Nem is kellett hozzá sokat lépni, a borzasztó volt 2010. Előtt, és volt egy volt -e politikai gyakorlat, a propagandisztikus céljait azokat értelemszerűen akkor kezdték el elérni a rendszernek, amikor már jó lett a válogatott, hiszen hát vacak válogatott, elég nehéz azt mondani, hogy mekkora történet vagyunk. Lehet is egyébként nézni, hogy azért a, a rendre érkező kellemetlen fejreállások környékén egyszer csak a kormánypárti politikusok nem érzik fontosnak, hogy tele rakják az internetet képekkel, hogy ők így mennyire borzasztóan szurkolók, tehát ez csak a siker Létezik, de ettől még a politikum az akarja, hogy ez egy jó válogatott legyen, és az elejétől fogva akart. De nem ettől az akarattól lett jó a válogatott, hanem majd egy kicsit elmondhatok később beszélni szerintem Márko Rosszitól lett egyedül jó. Nem. Én még korábbra visszamennék. Uh, abba egyetértek az ádival, hogy... gondolom, Az akarat az valóban létezett, azonban én most pár statisztikai adatta a foglalkostiteket untatni. Na, itt. ki is megyek a vétérődében. A zene. Az akarat valóban létezett, de hogy, hogy ez, az úgy nézett ki nagyjából, hogy írtozatos pénzeket toltak a magyar utánpótlásba, pénzeket toltak a, a magyar futballklubokba, és abba bíztak, hogy ezek a utánpótlás játékosok felépítik magukat, uh, eljutnak majd a válogatott szintig, a, a magyar profi csapatokba beletoltak egy csomó pénzt, abba bízva, hogy ezek európai sikereket érnek el, ezzel felépítik majd magukat, és ezekből egyre több jó játékos lesz, ami majd összeáll a válogatott. Na most ezzel szemben mi történt? A magyar válogatott, aki most kijutott az EB-re, vagy akár az előző EB-re, gyakorlatilag nélkülözi az akadémistákat. Gyakorlatilag nélkülöz mindenkit, aki akibe beletolták ezt az óriási pénzt és, és effortot. valamint ha megnézzük, hogy a magyar futball... És ezt most nem a levegőbe beszélsz, hogy nélkülözi az akadémia, hát mondd el, legalább, vagy vázatosan. Ja, tudnék mondani ilyen számokat. Igen, vázatosan. Mondd el, hogy nem a levegőbe beszélsz, nem az hogy szerinted így gondolom, a baszki Excel táblázatból dolgozó. Igen, előttem egy Excel. hogy nem tényleg annyi van, hogy a, ha azt nézzük, hogy hat, ö, összesen 8 elejtező mérkőzést játszott a válogatott, ez ugye 720 perc összesen. Ha csak azokat nézzük, akik a meccsek idejének legalább a felén játszottak, akkor 12 ilyen játékos van, ebből négy honosított, róluk majd szerintem beszélünk, és akadémiai éve, tehát Magyarországon... Ö, akadémiai éve, tehát magyarországi akadémián játszott teljes éve, összesen három játékosnak van ebből a ebből a 12 a, ebből a, ebből a, 12 magból, abból, a 12 igen. fős magból. Úgy ebből egy szoboszlai, akit aki korán utána átkerült a az osztrák utánpótlás rendszerbe, a Red Bullnak az akadémiájára, egy Kerkez Milos, aki a Győrben, Győrbe került szerbiából mint akadémista, és egy pedig, Salai Roland, aki, aki a felcsúti akadémiát a végig. Tehát klasszikusan gyakorlatilag egy olyan játékos van, aki a teljes magyar akadémiai képzést végigjárta. A háromból háramból kettő futbalista gyerek, és ezt mindig alábecsüljük a, a családi háttérnek a, a, a szerepét, és ugye ja, mondjuk, a vértelműségiek hogy itt van Akkor nem így tartanám, de... <s1> <s1> <s1> de, de Más, és gyorsan befejezném, hogy uh, most így igazából el elengedve ezeket a statisztikai adatokat, m Né némeik a későbbiekben. A másik, ami fontos lett volna ahhoz, hogy egy jó magyar válogatott legyen, hogy az NB1-nek, a magyar labdarúgásnak van egy kibocsátó képessége. Ez a kibocsátó képesség ez úgy néz ki, hogy ezek a játékosok vagy a Ferencvárosban játszanak. Folyamatosan európai kupákban, mert az, az egy valóban egy nemzetközi szinten egy, egy működő dolog, vagy az, hogy a magyar csapatok külföldre adnak el játékosokat, akiket aztán a válogatottba tudunk hasznosítani, tehát a magyar erősebb bajnokságba játszanak. Na most, ha megnézzük, hogy 2010 óta hány magyar játékost adtunk el külföldre, vagy adott el az ember egy külföldre, akkor megint azzal szembesülünk, hogy megint kevés az a létszám. És, tehát hogy az, amikor a politikum belerakta a, az akaratot és belerakta a, a pénzt meg a forrásokat ahhoz, hogy magyar futball legyen, az igazából ma, mára minimális hatása van a válogatottra. Tehát ehhez akartam csatlakozni. A, magyar, a, a igen, mert csak ez az hogy az nb egy adott el külföldre játékosokat, csak szerintem külföldieket, külföldieket, külföldieket igen. akikben megvolt a spiritus, nem is csak a tehetség, hanem a spiritus megvolt bennük az, hogy tényleg egy mobilitási csatornának használják a focit, meg a magyar focit, ami a magyarokban nincsen meg valamilyen. Hát meg, amúgy megvan, minden az, minden szerintem ez így nem igaz ebben a formában, de most ez dolog is, én, én, én megjegyzem, a 12 játékosban egy olyan játékos van, aki az NB1-ből került külföldre földre a Szalai Attila. Ó, igen, de, tényleg. De és de ugye őt is egyetem, úgy, hogy mondja, hogy, hogy ugye ez akarom. De jön vissza? Vasas nevelés, talán hiszem Ausztriába játszik, utána visszajön mezőkövesd. Igen, is mezőkövesd. De visszajön hogy Szerintem egyébként, és akkor erre rá is csatlakoznék, mielőtt elmennénk gondolom zenei szünetre, vagy valami ilyesmi. hogy a válogatott keretet, hogy az, ami jelenleg a magyar válogatott, az egészen konkrétan a teljes ellentéte annak, mint amit egyébként a magyar politika akar sugározni Magyarországról. És akkor itt most egy, én azért jegyzeteltem. Mert hát, most ugye a, az akadémistáknak, a, hogy mondjam, az antitézise leutítva az a honosítás. És hogy ebben a, ebben a kezdő, tehát, tehát hogy, hogy, hogy, hogy kezdjük, kezdjük úgy, hogy milyen taktikát gyártott az MLS arra, hogy jónak kell lennie a magyar labdarúgó válogatottnak. Ugye, az eredeti cél az az volt valamikor tizen évvel ezelőtt, hogy majd a tehetséges akadémiáról, a szuperi akadémiákról kikerülő magyar fiatalok megtörték Az egészet verjük a világot, aztán megyünk is haza, iszuk a párinket, a szurkolókkal, stb. És ehhez képest ez, ez ugye nagyon-nagyon nem, nem történnek, viszont a válogatott mégis jó. És ez a klasszikus ilyen, ilyen foltozás megy, hogy bizonyos helyekre egyszer csak találnak játékosokat. És az idei évnek azt hiszem az elején, de lehet, hogy tavalynak a végén már mindegy is. Ö, ezt én olvasom, mert hát nyilván nem tudok megigyezni ilyen sok szót egymás után. Az MLS őszi beszámolója szerint szükséges egy korábbinál hatékonyabb játékos megfigyelő rendszer. A cél az új Orbán Villik, azóta egyébként most már Orbán Vill, most hívják Willi Orbánt a Nemzeti Sportbe, ezt mindenképpen megjegyezném. Sky Scalumok, ugye Kellum Sky, a figura, akinek a nagyanyja volt magyar, és ezért honosították megtalálást, Tehát hogy az ő megtalálások a cél a magyar válogatottak számára. A Scouting rendszer az olyan tehetséget sem a figyelmen kívül, akiknek egyetlen felmenőjük magyar, külföldön él futballoznak. Fogalma az MLSZ, példaként említve az angol bajnok Manchester City, City Akadémiáján pallírozódó Michael Okekét. Na most egy kicsit beszélgessünk arról, hogy a ö, azt hiszem tavaly nyáron, vagy lehet, hogy tavaly előtt nyáron a fajelméletről és, hogy is mondjam, tisztaságról, etnikai tisztaságról. keveredés Igen, etnikai keveredést ellenző hogy? Orbán Viktor egyébként pontosan mit gondolhat a, a, a, a, arról a Michael Okeker-ről, aki, akinek egyébként egy Angliába kivándorolt magyar nő és egy nigériai férfi az apja. Tehát, hogy ez az ilyen, tehát hozzáteném, én, én teljesen örülök neki, hogy ilyen multikult válogatottunk van. A, ott, jön a, ott, jön be a, bocsánat, ott jön be a teljes konfúzió, meg a teljes ilyen agyzavar, hogy egyébként sikerül előállítani egy olyan válogatottat, ugye a, a, soroljuk fel mondjuk a Kerkez a videóban a kellomsztais hogy egy a Egy büdös nem beszélnek kire, magyarul, ez egy nagyon fontos szempont. Igen, lehet ugye kicsit így, így álljani, hogy ki a honosított játékos, hogy milyen háttérből jönnek, hogy aki de egyébként az a társadalom, a társadalom azon, a ré, azon a része, aki elutasítja egyébként a, hogy mondjam, a fidesznek a Fidesz-nek az ideológiát, nagyon büszke lehetne. Tehát nagyon büszke lehetne, hogy egy sokszínű, befogadó társaságra van szó, hiszen mondjuk olyan, olyan emberek vannak, mint a Loic Négo, aki Mondom francia is akadémistaként szépen. ugye lesz. Franciaország, tengren a karibi guadalupe, guadalupe érkezett, ő maga már Párizsban született. Tehát, hogy egy teljesen klasszikus, bevándorló hátterű futbalista. Igen, viszont, viszont ugye ő megkapja a lehetőséget Újpesten meg a Virotonban, Él vele futbolistaként, él a lehetőségemet az élet ad, neki magyar nőt veszel festeni, családot alapít, neki már magyar, a, a, a, a, nem hogy Magyarország a, a hazája, mondjuk most pont lő játszik. E, szóval, hogy, hogy például ő is egy olyan példa, de, de, de ugye a másik, meg hogy a, a inkább arra a gondolatra, hogy, hogy, hogy vadászszal az MLS a válogatottban ja, Ez sokat, Egyébként egy, azért nagyon izgalmas. Hogy a SkySz meg a Williordán az ilyen, hogy, hogy ez nincsen a, semmi kultúrás kötődés a magyar az Ez azért egy nagyon izgalmas dolog még szerintem, mert hogy valójában, és ezért szerintem egy határozatlan ironikus helyzet, egészen konkrétan azokat a játékosokat vadászok most ilyen klubfócióhoz hasonló scouting rendszerrel, akik valójában azért születtek túlnyomórész külföldön, mert hogy Magyarország annyira trágya hely volt, hogy elmenekültek a szüleik az elmúlt 14 per 20 évben. Tehát hogy igazából hmm, ezt használjuk okay, ki Egy korábban, kicsit korábban korábban. Nem, hát most, hogyha valaki kiment 20 évvel ezelőtt, nem is tudom, Németország, akkor annak most már bőven születhet egy ott, születhet egy 18 éves nagyon tehetséges gyereke. Sőt, a Michael Okeke elég jó esélye valamikor a NER időszaka környékén, NER előtte egy pár évvel ment el, ment el az édesanyjának. Na, szóval értitek, bocsánat, hogy A Pista gondolatait még nem hallottuk a honosított játékosokról be bevallom, semmi bajunk Jön. nincs vele. Eh, bajunk a, nekünk sincs, hát egy mi bajod lenne? Inkább egy, inkább egy emlék jut eszembe, a, nem tudom, emlékeztek-e Vasile Mirjucára, akit a Mirjucca László néven írtam a magyar sport sajtóról, ugye egy ilyen egy romániai román játékos volt, aki magyar sokáig... A romániai romániai. És most már így kell mondani lassan, <laughs> hogy ő, ő, ő ugye Magyarországon játszott nagyon hosszú. Egy határodzuli román. Ezt és... Akkor. Amikor megkapja a magyar állampolgárságot, akkor a magyar válogatott lesz. És nem is ez az érdekes benne, egyébként imádtuk, szerettük, mert tényleg egy óriási karakter volt, nagyon jó kis futbalista, a korszaknak bőven egy ilyen kiemelkedő alakja. Viszont kezdjétek el, ha jól emlékszem, a Nemzeti Sportban készült vele egy interjú, és én akkor ilyen, ilyen dobtam egy hátast, mert a, nem is tudom már ki volt a kérdező, nem szeretnék senkit meggyanúsítani vele, a következő kérdést tette föl neki. Vászile Mérj utcáról beszélünk, romániai, román labdarúgó, magyar válogatott játékos. Azt a kérdést tette föl neki a sportsajtó, ö, újságírója. sajtó újságírója, hogy mit tenne akkor, ha Románia megtámadná Magyarországot, melyik határt védeni? <hállt> És akkor itt hogy így a 90-esek végén Magyarországon ezen a szinten mozgunk. És akkor, és akkor igen, fel se tételeztem azt, hogy 15 évvel később, a 2020-as években nekünk tényleg arról kell most majd vitatkozni, vagy nem is egymás között, talán nem is, de hogy egy társadalom arról vitatkozik, hogy akkor a, a honosított játékosok azok most magyarok, vagy akkor lehet-e honosítani, vagy akkor ez most micsoda, vagy ez egy milyen jelenség. Miközben, hogyha végignézünk a, a világon, szinte mindenhol ez a tendencia folytatódik. Ja, arról, nincs, arról nincsen, mitől lehet hanosítani, hiszen Nos, a válogatott le, legvehemensebb kormánypárti szurkolói is négólajos hoznak. Igaz, hogy év, ugye 2020-ban belő minket körülbelül ő, meg ugye a Szoboszlai az EB-re, két évvel korábban, ugye 2018-ban pedig az ő, ő csapat, egykori csapattársai ugye nyernek világbajnokságot Franciaországgal, és azt a válogatot az simán leafrikaizza a, a, a kormány ja, sajtó, hát, és aztán két év, múlva 20 ba pedig izé, fanfára pedig zengünk, hogy a hát, jó... Ugye, legyünk őszintén, hogy a radikális, a radikál, vagy nem is tudom, szélső jobb oldal, fasiszta közöset, ahogy, ahogy, ahogy tetszik, úgy, úgy, úgy hívjuk azért, soha nem a, hogy is a világnézeti megalapozottságáról és koherenciájáról volt híres, úgyhogy természetesen ebben, a, ebben is benne van, de ettől függetlenül mégis elképesztően szórakoztató látni, hogy hogy, hogy egy olyan válogatottat emelünk pajzsra, és, és a magyar kormánypárt egyértelműen propaganda eszközökre használ fel, aminek egyébként a kezdőcsapatában bőven van esély, hogy öt játékos egyáltalán nem fog, ja, bocsánat, négy játékos biztos, hogy nem beszél magyarul valószínűleg, és egyébként nagyon a Dárdai Márton és az egész életét Berlinbe le. ott azért elég sok magyar meg egyébként nagyon jó helyen is leélnék ott egy életet, de nem, de, de hogy ezek a játékosok valójában pont azokat a lyukokat tömködik be, amit, a, amit az agyonpénzölt magyar rendszer képtelen volt kitermelni magától. És ezért ilyen klubokhoz hasonló scouting rendszert állítunk fel, hogy, hogy vadásztuk, hogy ne adj Isten, melyik, nem is tudom, berlini buliban volt egy igazán ferde Ó, oh, oh, Ez telefon Ez bizony egy telefon. Igen. Itt, Sziasztok. Igen, igen. Vegyétek fel a, a főhalatot, igen, és akkor most már hát, szuper. Hallgatunk. Ez, ez az identitás probléma nem kizárólag magyar dolog. Hogyha, nem tudom, hogy figyeltétek-e, de a délafrikai félvért Revornoának volt egy. Elég csúnya oda-vissza péngeváltása az amerikai-francia nagykövettel, amelyik francia nagykövet azt mondta, hogy nem, nem afrikai a válogatott, hanem mikor a Trevonon azt mondta, hogy ö, és, és akkor. Ö, a, a francia nagykövet pedig azt mondta, hogy már pedig ők a francia nemzetné részei. Már csak azért is, hiszen a franciáknál a politikai nemzet van a francia forradalom óta. Így sikerült elnyomni a doxitán és a provanszál nyelveket is, és ma már alig-alig beszélik. De hogy, hogy az egy ilyen okrojáló nemzetfogalom, hogy aki ott van, az francia. Ezért nehéz különben megérteni a magyaroknak a román nemzetfogalmat is, mert ők egyenesen a Franciából vették át ezt a politikai nemzetfogalmat. Mm -hmm. Igen, nem, ugye nem ennek a, az ellentét az amerikai, hogy egyszerre lehetünk többen is, többféli is, tehát lehetünk palesztinuk is. Van, és tudom. a Trevonó azt mondta, hogy márpedig igenis lehetnek büszke az afrikai gyökereikre azok, akik ma a francia színeket képviselik. Eztől még... Mm. Nem válna. Tehát igen, pontosan a, a többes identitás mellett érvelt. A Vilniorbánnal különösen csavaros a történet, ha jól emlékszem a sztorira, mert ugye az anyukája lengyel, az igen. apukája magyar, és német e, nyelvi közegben nő föl, se lengyelül, se e, magyarul nem e, beszél rendesen. Igen, sőt, hogyha uh, jól tudom, akkor a, talán magyar apja az nagyon korán le is lépett a környékére. Igen, tehát, de azért volt, látogatott ő gyerekkorában Magyarország, de csak nem tanult meg magyarul. Hát ő egy vintigli német futbalistát, semmi közössz, hogy látogatott. De hogy igen, szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, Csak itt ugye a magyar különbség az az, hogy ugye nekünk, mind, tehát, tehát, hogy nekünk valójában nincsenek gyarmat, tehát, hogy egykori gyarmataink, ahol így van egy ilyen egyértelmű kulturális kapcsolódás, mert most ugye Brüsszel-t de ez egy másik dolog. Én nem tudom, hogy nem sikerült. Hát, hát akkor Telemzőjön hát, Attól függ, hogy melyik újságot olvassuk <gül> Szóval igen, szerintem ez egy nagyon érdekes Helyzet A franciák nem, de sokkal érthetőbb Nálunk szerintem persze nálunk is érthetőbb Csak hogy a franciák eleve egy kicsit befogadóbb Imidzset kommunikálnak magukról Mi azért kevéssé? Uh, vagy ha nem is Mert mennyi a a be És akkor talán megértett, hogy Nem olyan egyértelmű ez a helyzet hogy mennyire fogadja be a többségi társadalom a bevándorlókat, de aki érdemesnek tartanak, azt rögtön pántrikázzák a vörös-fehér-kék Ja, hát ezt ugye, tele... a, ugye a németeknél is, amikor megnyerték a világbajnokságot, akkor ugye a vilkommerszkultúr győzelmeként adták el, hogy aztán ugyanazt a mesut azért leszemét pár évvel később. Tehát, hogy ez egy... Mikor Erdoánnal rákezett, igen. és hűségesküttet. Igen. Mondjuk én nem voltam annyira tájékozott ebben a dologban, amikor lüdigert megláttam. Hát igen, igen. <gül> csak hallottam, de én akkor meglepődtem. Miközben, ha jól tudom, igazából nem is tud nagyon. Tehát, hogy német tényleg kultúrájában, identitásában mindenben, és hát nem csak a neve. Az Okeke, az nem az a fiú, akinek a tesóját is meg akarták szerezni, de a nigériai válogatotthoz ment inkább, mint a magyarhoz. Elképzelni sincsen. És a sztori úgy volt, hogy igazából nem is angliai, hanem Hollandiában éltek ők. Ez, ez, ez nekem most És, így és így akkor ő, ő választhatott igazából három válogatott között, és aztán a, már azt hiszem, hogy neki van egy bátya, és akkor a nigériai válogatottat mm. választotta. Lehet, rendben. Köszönjük Figyelj, szépen, hogy még köszönöm, egy kis zenét tök. rakunk. Egy kis zene fog jönni. Egy pillanat, és azt is mindjárt kitaláljuk, hogy hogyan, mert hogy a zene az megvan, mégpedig ez, szerintem egy, egy lokális klasszikus, a GM49 Galamiklós történelmi jelentőségű Szenekarának a, a Csináljatok valamit című száma. Úgyhogy... akkor vissza is tértünk. Hát uh, ugye azt mondja a GM49, hogy uh, csináljatok valamit. Az a kérdés, hogy... Uh, hogy uh, hát kérdés, hogy csinálni fog-e uh, a valamit a Nénetország jelbén. De ha csinálni fog, uh, az szerintem... De itt tudok, hát hogy megegyeznek uh, oh, a uh, benne, hogy az... Majd elárjuk, hogy mi beegyeztünk meg. Uh, szia, hogyha minden igaz itt vagy. Sziasztok, csak egy pici padalék, vagy egy érdekesség, hogy nekem a kedvenc hátvédon volt a Rómában a Rüdiger, de hogy őt is igazából be lehetne a magyar válogatottba vonzani, mert uh, ugye Zamárdiba járt nyaralni a magyar barátnőjével rendszeresen. Oh. Oh. Oh. No. Hogy, uh, ha van alól megyünk, akkor ez egy szerintem egy érdekes. Ne hát felejtsük ő, el, hogyha, rád, hogyha egy igazán jó estél volt, akkor meg lehet, hogy egy gyereke is van itt. A, mint, egy, akár, mint a Roberto Carlosnak. Akár, <laughs> Roberto Carlosnak, igen. Akár, igen. Na, sziasztok! sziasztok! Akkor vissza is térnék, és a mondat közepén vettem fel a, a telefont, hogy szerintem az itt élők megállapodhatnak benne, vagy én megállapodok velük biztosan, hogy ha csinálom kis valamit, az elsősorban szerintem már koroszi érdeme. Jó. Legyen. Jó, én bármennyit tudom isteníteni a Rosszit, mint Kisbetsz Mindenki, az, igen, szerintem egy kicsit adjuk is át a lehetőséget. kevés. Szerintem egy kicsit adjuk is át a lehetőséget Gazó Istvánnak, aki a Magyar, Magyarország lakosságának a többségénél jóval hamarabb kezdte el nagyon szeretni Márkó Rosszit, és szerintem egy kicsit többet is tud róla, úgyhogy gyerünk István, jöhet az zené. Hát, hogy mutassuk be a Rosszinek a Magyarországi karrierjét. Hú, ez... Hát nem is a, karrier, nem a, a, is a karrierét, inkább a karakterét. Ja, a karakterét? Rosszi egy egy egészen elképesztő, pragmatikus, opportunista figura szerintem, aki, akinek van egy nagyon-nagyon jó képessége, hogy jól választja meg a, a munkatársait, jól kommunikál házon belül, jól kommunikál kifelé, a szurkolók felé, a játékosok felé, és... Nagyon jól épít tőkét maga körül, és ráadásul nagy nagy nagymázlista. Tehát egy olyan emberről beszélünk, aki 2012-ben már majdnem felhagyott az edzősködéssel, akkoriban ilyen olasz, harmad-negyed osztályban volt Edzői. Munkanélküli. Hát akkor egy pár éppen volt, de ugye kis csapatoknál volt edző, és eljött meglátogatni egy barátját Budapestre, és valahogy bemutatták... Fegyük hozzá, hogy ennek a barátjának van egy nagyon jó olasz éttermel, A bármikor. A festői és Ezt nagyon javaslom, hogy mindenki menjen el oda. És, a, és valahogy bemutatták George F. Hemingwaynek, a honvéd akkori tulajdonosának, aki... A éppen egy olyan klubot vitt, ahol nem volt edzőm, mert az előző edzői Súbka Attilát kivásárolta a Matyi Pécs, ami rá, rá két csődbe ment, de hogy, hogy a negyedik helyen állt akkoriban a Honvéd, az egy óriási meglepetés volt 20 év után újra dobogó közelben, és ott rosszinak ezt a kispadot, aki pedig elfogadta. És ugye 2012 nyarán egy elkezdett csapatot építeni Kispesten, tele új játékosokkal, egy eléggé felforgatott kerettel, és egy éven belül óriási meglepetés a bronzérmet szerzett a magyar bajnokságban, azzal a honvédal, amit akkoriban igazából a kieső közé tippelt volna gyakorlatilag majdnem mindenki, a, aki követi a, az NB1-et. téve úgy, hogy egyébként a tavasszal szinte csak kapott a csapat, és sorra nyerte a mérkőzései. Na és ez a, a rosszi... Maradt még egy évet, következő évben egyébként 2014-ben a Honvéd történetének leghosszabb vereségsorozatába beleszaladt, tehát 8 mérkőzésen kapott egymás után a Honvéd, ebből öt volt a Rossi. mert utána a Rossi felmondott, és az az érdekes, hogy hiába volt ez a kis rész részsikere, ez a 2013-as bronz, ő igazából nem kapott állást, hanem következő évben, 2015 januárjában újra feltűnik a Honvédnál. Hazament Olaszországon? Hazament Olaszországban, kicsit hédelezett, majd januárban újra a Honvédnál tűnt föl. A plegykák szerint azért, mert hogy volt némi fennálló tartozás irányába a klub részéről, és úgy volt a legegyszerűbb rendezni ezeket a tartozásokat, ha visszahozták a rossz edzőnek. <gül> Ebben a 2015-ös szezonban egyébként bentartja a Honvédot, 2016-ra egy középcsapatot épít belőle, majd 2017-ben uh, egy olyan dolgot csinál, hogy megnyeri a Honvéddal a magyar bajnokságot. Na most ezt 2017-ben úgy kell elképzelni a Honvéd lehetőségeivel, uh a többiekhez képest, mint hogyha mondjuk 1944-ben az MTK, vagy 55 ben a Fradin nyert volna a bajnokságot. Tehát, hogy ez valami valamilyen egészen outsider csapatként. Vagy két... csak, hogy valami hallgatóknak is érthető dolog, mint hogyha mondjuk most a Momentum megnyerte volna a repülválasztást. Igen, ilyen, egy teljesen körönkívüli csapatként. Tehát úgy, úgy kezdődik, hogy szeptemberig ez a csapat egyébként a, a 7.-8. helyen állt a 12 csapatos első osztályban. Majd érkezett egy Davide Lanza nevű ö, olasz Le... játékos, visszatért Le... Kispestre, akivel aztán. Taroltuk a, taroltuk a mezőnyt. Na és ez a Rosszi, egyébként a bajnoki cím ünneplésekor, tehát a, amikor lefúják amikor a bajnokságot... a a van, a pesgő durranás közben lemondott a, a Kispest edzőségéről. Nyilván itt, is, uh, nyilván itt is azért a Hemingway új felelősségéről azért lehetne beszélni, hogy uh -huh. egy minimális fizetés növekedés helyett ő inkább úgy érezte, hogy a defenzív olasz labdarúgás helyett egy, uh, egy támadóbb, közönségszórakoztatóbb holland focit szeretett volna létrehozni Kispesten, és hát a Rossi helyet hozott <gül> hát egy Erik van der Mer nevű az idő, az az jelent, aki fél évet bírt Kispesten a padon. És hát a honvéd kezdve persze le is csúszott, de nem, most nem a honvéd a téma, hanem a rosszi. Álá, és akkor van egy párhuzamos történet ezzel kapcsolatban, 2017. Jú, ö, júniusában az egy évvel korábban még egekig magasztalt magyar válogatott, kik a Pandorában. Igen. És nem sokára belebukik az egészbe a stork. A nevű Igen, edző. akinek nem sokkal korábban még kb. szobrot akartak állítani Budapesten, akkor átment ugye a semmiből az a válogatott az eb n és, a, és mindenki, aki egy kicsit is ért a kicsit is figyeli a focit, azt mondja, hogy, hogy már koroszinek kéne lenni a kapitánynak, de a futballakos miniszterelnök a háttérben, meg hát az mls a vezetése, inkább egy jó belga 70-es éveiben járó. Hát még a pintér volt, nem? Nem, nem, nem. Az a, az nem a pintér nem. a Tizenny hát, igen, hét, ha, De egyébként ugyanez ugyan, ugyan történt, igen, akkor tényleg. is az érdemes 27. szeptemberére lemond ugye a Stork, és igen. október 31-én, vagy november 1-én bejelentik, a Zsors Lékenc nevű 70-es éveiben járott. Té tényleg egy ilyen jó házasság tűnő csávott. Akitől aztán azt hiszem, hogy kikaptunk, de lehet, hogy x-eltünk az aztán, mert már nem vagyok biztos. Nem, kikaptunk, három, kettőre az kaptunk azt... ide, de... három núra vezettek. Igen, kintültem. de azt hiszem, de, de hogy van, elképesztően gyorsan lehetett hallani a gyenge, hogy is mondjam, a prostitúcióval kapcsolatos kiabálásokat. Tehát egész, soha nem történt még ilyen, hogy valakit a teljes magyar szurkulótábor az első meccsén 15 perc alatt elkezd telitorokból szidni. És tét nélkül távozik a válat a téljéről Igen nem És ha már a Lékenz párhuzamosan van a sztorival, akkor párhuzamosan visszatérhetnénk Rosszira is, mert mindeközben Igen. hol van rossi, tehát A NER rossz... közelében. Tehát a rossz eleve felépített egy óriási bizalmi tőkét a magyar labdarúgáson belül azzal, hogy a, hogy a honvédedzőjeként egy, egy, egy kis csapattal bajnokságot nyert, majd elment helyre, és innentől megkapta a, a szinte a teljes országos figyelmet, hiszen a Dunaszerdahely szereplése már akkoriban is volt, Ugye a szlovák a bajnokságban bajnokságba játszik, a, a magyar e, íredent a csapat, nyilván nem íredent a csapat, de most mindegy. Tehát, hogy, hogy ez hát a, a szlov Magyar tábor, magyar szurkolókkal egyébként szerintem jó hangulatok vannak azokon a meccseken néha érdemes ellátogatni oda, de ez majd egy másik adásnak lesz a témán. És igen, és egyébként ott is kifejezetten jól muzsikál el a rossiás, se hogy azt nagyon-nagyon sokan elfelejtik, hogy az a fél szezon, amit ő ott töltött, az kifejezetten jól, jól szezon, És elindulnak az igen, És az első meccsen talán még ül a padon, hogy jól és a másodikon már nem mi igen, kín... és tulajdonképpen kikérte a válogatott a, a Dunaszerda helytől, De... és akkor elkezdett az elképestő felével is, bár ugye voltak itt is nehézségek, mert azért én, én ott voltam azon a veszben játszott uh, Európa bajnoki serejtező mérkőzésen, amelyeként egy Balázs utolsó tétmetszre is volt a válogatottba, és uh, Márkor Rosszi nem uh, annyira jól uh, leplezetten többek közt róla beszélt, amikor azt nagyjából megígérte, hogy lesz pár játékos, akit a büdös élben nem fog behívni még egyszer. Uh, igen, ez a, ez a mai válogatott sikeressége, valószínűleg annak a Velszi mérkőzésnek köszönhető, mert addig a, addig a Rosszi Megpróbált azokra a játékosokra építeni, akiket jónak tartott, vagy akiket ismert. És a, a verszi mérkőzés után pedig elindult abba az irányba, hogy elképzelt valamit, hogy mit akar csinálni a csapattal, és abba rakosgatta bele az egyes játékosokat, tehát megfordította az irányt, hogy elkezdett gondolkodni. Uh -huh. Egyrészt, másrészt pedig, és akkor egy kicsit csak, hogy eltávolodjunk ettől a Rossi életrajztől, szerintem ez egy borzasztóan fontos szempont, és akit egyébként nem érdekel a foci, szerintem annak is érdemes így ebből a szempontból követni a történéseket, hogy márkor rosszi egy legendának tökéletesen háttér háttértörténetű figura. Az, hogy az őt közelről ismerő emberek, mint például a velem szemben ülő Pista, tudják, hogy azért egy, egy, valahol, egy, valahol egy trógerről beszél, így van. Ö, ettől függetlenül van egy olyan fantasztikus a mesés története, ami mindig kell a fociba, ez a szegénységet maradónától kezdve tényleg a Puskás Ferencnek a legendáig, tényleg minden, minden ilyen foci legendában benne van, hogy, hogy ilyen egész egy szürreális történet. És az, hogy a Márkor rossz. Márko Rossi története az, az, hogy ilyen sikertelen olasz edzőként a, a, az olasz éttermet üzemeltető haverjához Budapesten nyaralgatva beszélgetek egy kicsit, amúgy tegyük. Hozzá, hogy miért valaki olaszként Budapesten, olaszkaját, na mindegy, de hogyha... De hogy, de Mert de nem, úgy... nem, nem olaszkaját eszik, hanem ugye az ösztorjuk még Frankfurtban kezdődik, amikor a, a Rossi uh, Eintracht fanfurtba tölt egy évet, és uh, a lakhely környékén bemegy egy étterembe, és az nem, nem más, mint a, a Pippónak a, a az étterme, és, és a, amikor fizetnek, akkor a pippo megkérdezett, de nem az, az, az Eintrachtból, nem az az a valszjátékos és elkezdenek haverkodni, és ebből lesz egy 30 éves barátság. Ja, igen, igen, igen. Uh -huh. igen szóval, szóval egészen is és akkor ezt az embert... És, és még ott van a tudapastán. nagypapája, ugye, aki a kézen fogva viszi, jött a megcsekre, és a grande Torinóról, meg puskásról mesélne ki, ugye? Még ez is benne van. Ó, jó, igen, ez, már, o, ez már ez már, ugye a legendárium része, hogy mennyire volt neki valójában fontos puskás. De, de, ezt vagy, ő, ő pontosan ő ezért, de hogy pontosan ezért, de hogy igen, tehát, hogy felépítette a saját legendáját, egy egyébként is egészen hihetetlen sztorival, ami az, hogy, hogy védetlenek soros Kintől, valahogy Budapestre kerül foci edzőnek, rendesül tényleg Puskás Ferenc egykori klubjához, eh, ahol, ahol egyszer csak így csodát csinál. Csutra. És jó, hát igen. Ez a, és akkor ez az ember most már ugye kapott állampolgárságot, azt egy másik dolog, hogy, a, hogy, a, hogy szóval viszonylag könnyen kapta meg, én természetesen bármikor adnék neki állampolgárságot, szóval nem, nem irigylem tőle. Tóval e, iratnék a nevére, szóval. Igen, tehát de. hogy, tehát, hogy, hogy és, és egy ilyen klasszikus, nem ilyen, ilyen ilyen jött ilyen nemzeti hősnek, tökéletesen alkalmas figura, mert egyébként aki beszélt vele, szerintem azt hiszem, hogy már mindannyian valamennyit beszéltünk vele egy elképesztően kedves, az a fajta ilyen, ilyen, ilyen kellemes stílusú figura, akit, hogyha egy ideig így beszélsz vele, akkor, akkor egy kicsit itt te is megölelnél, hogy apa, izé, nem tudom. Tehát egy tök, tök jó vábja van szerintem. Van egy jó vábja, de van egy ilyen emeleműtnök hangulata is az egésznek, ahogy beszélnek nekem a dolgokról, ahogy beszél a szerintem. Tehát, hogy ez a, a, a motiváció, a siker, a nem tudom, hogy hogyan készülök, hanem, tehát az egész, ahogy beszél a, a, a futballról, nekem, nekem volt van, van, van egy ilyen, mondom, egy ilyen emelemügynök hangulat, hogy nagyon egyszerűen ad át ilyen, nagyon motiváló pozitív hát gondolatokat. a focihoz kell is, hogy egy kicsit ilyen spirituális vezér legyél edzőként, tehát hogy, amellett, hogy én nyilván borzasztónak tartanám, de szerintem a szerkesztőségben elég furán néz neki, hogyha azt kiabálná Endre, hogy higgy magadban Ádám, meg, meg is állna neki, de, de szerintem ez egy öltözőben egy skill, hogy te legyél egy kicsit emelem ügynökös valaki. És arról nem is beszélve, és akkor egy kicsit kanyarodjunk ide, hogy ahhoz meg, hogy a magyar foci közökbe te úgy tudja megragadni, hogy azért a valójában minden irányító nemzeti együttműködés rendszere is szeressen téged, de az attól nagyon messze lévő emberek is szeressenek téged, és soha ne tűnjél szolgálnak, de soha ne tűnjél rendszerellenesnek sem, ahhoz aztán pláne kell emelem ügynöki attitűd Tényleg, szerintetek két kérdés, valami, rossz -e a kapcsolatban engem nagyon foglalkoztat. Az egyik az az, hogy hogy, hogy a francban lehet, hogy egy olasz ha, tehát az olasz harmad osztályban munkanélküli edző ezt tudja csinálni a magyar válogatottal, Hogy, hogy ez kiről mit mond el? Hogy, hogy az olaszok nem értékelték az ő képességeit, vagy, vagy a magyar válogatott van ilyen messze az olasz Nézd, mát, én annyit tudok mondani, hogy ez egy-egy, cserébe viszont a mi Staller-Irona csicsolén áglat Olaszországban parlamenti képviselő, őt meg mi nem értékeltük elég. Egyébként a, a rossz nem a válogatottnál elért eredményei, vagy a, nem a válogatottnál épült kebizalmitőké, hanem jóval korábban Kispesten. Tehát azért, azért ne felejtsük, hogy az az időszak, amikor, a, amikor a, ő a Kispester eredményes volt, az a akkoriban a videótonnak sem ment annyira jól éppen a Ferencvárosnál még nem ment. A Vidottónak mehetett volna már, hiszen 18-ban nem csak megnyerik a Honvéd ellen az utolsó fordulóban a bajnokságot, hanem bemennek az Európa Liga csoport körébe is. Tehát azért me, ment az ott. meg. Hogy, me. hogy neki akkor már, már felépült ez a tőkéje Kispesten. Ugye ő Kispesten majdnem 5 évi volt összefüggően edző, egy fél, évet, fél éves kitérőt leszámítva. Tehát ő az, az alatt, az 5 év alatt felépített valamit. És amikor átkerült a válogatotthoz, egyébként ne felejtsük, hogy amikor ő átkerül válogatotthoz, a Buduna helyen több magyar válogatott játékos is játszik ö, abban az időben. Mm -hmm. Tehát a, a, ő a válogatottnak úgy ment neki, hogy nagyon-nagyon sok saját emberével, tele volt kispesti akadémistákkal a, a válogatott környéke, nem is feltétlenül csapattal a, csapat, a környék, az edzőtábor, tele volt az ő embereivel, és ezek az emberek, ö, bár kvázi ilyen apafiguraként, tehát a, a Nagygeri rendszeresen meséli, vagy akár a Barátboti, hogy hogy, hogy, hogy ők tényleg apaként tekintettek néha a rossz ott az öltözőben, és a amikor ők megjelennek a válogatottnál ezek a srácok is, még ha csak kiegészítő emberként is, ők viszik magukkal azt a hangulatot, amit a Rossi meghonosított Kispesten vagy Dunaszerdahelyen és ez szétterjed a válogatotton egy idő után és a Rossinak megint van, eredményes lesz, és onnantól már mindenőtt kell igazolni. Nem, és most már bevágok, már, hogy egy ideig igaz lenne, de hát a Rossi legalább egyszer lecserélte az egész keretet a hat év alatt, legalább egyszer. Persze. De most már szerintem, a, szerintem már a két és feledik vállagot a keretnél te ezt. Tehát Ez a lényeg, hogy megtehette ezt a Igen, cserél. de jól tudja cserélni. De hát a futball mindig egy kicsit a mázol irisztott. Vagy ugye azok a dolgok, amik ugye utólag ilyen zseniális, erőmutató döntéseknek tűnnek, az nem csak a sportban, a világon mindenben 50, 50% hogy valójában hatalmas katasztrófa is lehetett volna. Ugye ettől tűnnek zseninek a zseninek, vagy a zseninek, a zseninek Zsenik, hogy valamiért kisebb arányjal hoznak össze katasztrófákat fontos döntések idején. Valószínűleg mi is ettől tartunk itt, ahol tartunk. Igen, meg a szerencse, meg a katasztrófaga, nem tudom miről teszem be, hogy, hogy, hogy nem nem akarunk tipikusan beszélni a fociról, de azért szerintem az mindenkit, még, még akit nem érdekel, a facit még azt is érdekli, hogy jó, de akkor most mi lesz a következő másfél hétben, vagy ö, egy hónapban, szerintetek meddig jut el a magyar válatot, mit csinál a magyar szerintem vállatot, az ez jó, jó Szerintem ezt fogjuk jó rövidre, mert aztán még zenét is bekerülteni, és annak is, amelyik is történet. Szerintem a ne, csoportkörből ne. majdnem tovább fogunk jutni. Én ne. egyébként két meccsen is kint leszek. Hát percünk van még. Tényleg. Igen. Én egyébként két meccsel is kint leszek, szerintem, uh, a, szerintem egy nagyon szép játék lesz, de nekem van egy olyan elképzelésem, hogy a svájciak és a németek fognak tovább menni ebből a csoportból, sajnos. És mi harmadikén, nem? Szállt szóval ja, harmadikok leszünk? Mert valójában? Ja, tényleg. Nem akkor vagy a legjobb négy a harmadikban. Nem tudom, én valahogy nem érzem ezt az eufóriát most, amit nem tudom, szerintem nem megyünk tovább a csoportból, ez a lényeg, de remélem, hogy nincs igazom Szóval nem játszani fogunk három olyan tétmecset, amit ez a csapat játszani szokott, és azért, hogyha végignézzük a selejtezőket, azért a selejtező sorozatban is volt pár olyan mérkőzés, ami, ami nem nekünk áll, de behúztuk X-ra, de valahogy behúztuk, nem nekünk, de valahogy, tehát ez a, ez a csapat nem szerintem... Meccs. A, szerintem ő egy fog játszani három erős tétmecset, ahol ahol nem fog szétesni ez a csapat, és a fene tudja, hogy ez mire lesz elég. Egyébként szerintem tovább megyünk ebből a csoportból, mert mert most egy csoportharmadik helyet elérni, nem tudom, van hat csoport abból négy legjobb csoport harmadik közé bekerülni, vagy nem tudom hányba, az, az igazából még akár. Hát én nem, igazából nem eredményben nézek előre, bár mondjuk 16 óta a harmadik elvén vagyunk kint, most már, most már lehetne eredménybe is gondolkodni, uh -huh. de én inkább, én inkább mindig azt nézem, hogy vagy azt szeretném nézni, hogy, hogy mennyire előremutató az, amit csinál a válogatott, és mennyire előremutató az, amit csinál itt a Rosszi. Tehát, hogyha ha ez egy előremutató dolog, de mondjuk esetleg ugyanolyan pekünk van, mint 2021-ben a a németek, franciák és portugálok ellen, akkor azt tudom mondani, hogy sus, ez, ez nagyon előremutató, majd legközelebb lehet, hogy össze fog jönni. De most az, hogy most egyszer kifut valami, vagy nem fut ki, az, az a, a fociban nem annyira érdekes hosszú távon. Jó, hát nyilván a görögök máshogy nem nyerettek volna elvé. Na én nekem jól lenne az egyszer kifutás egyébként. Persze, nyilván ha. örülnék egy ilyen kifutásnak, de hogy, de hogy a, a, a magyar focinak most az az érdeke, hogy hosszú távon legyen egy igazodási pont, és ha ez nem más, mint a válogatott, ami mögé fel lehet sorakozni, és ez a válogatott tartósan ott tud lenni a világeseményeken, vagy akár az európai középmezőny elején akár, akkor az nekem sokkal nagyobb siker esetleg, mint mondjuk egy nyolcadik egy hely egyenlő ja. a bajnokság. Ami borzasztóan fontos lenne, és az viszont a nagyon nagy kívánságom, hogy ugye Németországban játszunk, és a németek ellen is, hogy ugye ne ismétlődjön meg az, hogy most Ez valami egy... fajta ilyen nyugat ellenes háború. Kinek fogad pedig sem, benne van már a Különösen azért, mert tehát most már azért látom, hogy kihozták pár, pár ilyen közepesen intelligens híroldal, hogy igazából a németek minket akarnak provokálni azzal, hogy rózsaszínmezbe fognak pályára lépni. Nem, nem minket provokálnak. Ez a, ez a mezük, oké, okay, ha drága barátaim, az oligónál fogjátok fel. Ja, <gül> nem, nem fogjátok fel És én, én nagyon remélem, hogy ez most nem ez az ilyen LNBTQ, Terror, Perrizi, hazafias vonarra fog rámenni, mert, mert az majdnem nem nyomta ezt a kiváló foci meccset 21-ben. Pedig jó, jó esély van. A, az én esélyvetom, a tavasszal azt mondtam volna, hogy egy ihletett állapotban lévő szoboszlai, mert egy ihletett... Valgaroland, nem Varga, jaj, barnabás, ö, meg, meg, a, meg a jó védelemmel együtt ö, akár ebét is nyerhetünk. Tehát, hogy van olyan, vannak olyan együttállások. Én most nem érzem, én most nekem van egy nagyon picit ilyen 86 hangulatom, hogy, ö, hogy, hogy volt bennem egy várakozás, és ezért fejre állunk, és nem jövünk ki a csoportból, hanem ne erigek leszünk. rossz csapatai nem állnak fejre, én ezt, ezt tudom mondani. É, ez egy Most Lehet, hogy igen. Egyszerre jön ez a nap De már nem... Jön a zárás, hogy sziasztok, azért két hét múlva. már meg is hogy ez a dal. Ez azért fog megszólni, hogy Gigi Di Augustino Lamutussur száma, amit talán az is ismernek, egy egészen borzasztó Juro És azért lett híten a és a focival kapcsolatban, mert többek között az eb de a Müncheni Októberfeszten is betiltották, ugyanis a német szélső jobb az elkezdte átírni a szövegét arra, hogy Németország a németeké. És annyira borzasztó elterjedt, hogy inkább úgy döntött a német, tehát hogy a német futball, meg úgy általában a német közeg, hogy meg se adják az esélyt, hogy ezt a dalt leállítják, ami eredetileg a szerelemről és a boldogságról és, a, és a hasonló tök királydalokról szól. Magyarországon még nem tiltották be és nem lopták el a nácik ezt a dalt, úgyhogy olyan, olyan igazán szórakoztató le tudjuk játszani, hogy mutassuk, hogy éppen melyik dal Németországban a helyi jobb identitás képző alapja. Hát sziasztok. Hát, akkor sziasztok, két hét múlva sziasztok, találkozunk. Sziasztok, két hét múlva visszatérünk. Sziasztok, ez volt a hétvényi kötekedő.